I år går man gärna på bio och ser Harry Martinsons Vägen till Klockrike- där luffaren Bolles vandringar målas upp i stämningsfulla bilder. Och varma sommartomner lockar publiken att se Harriet Anderssons genombrott- i Ingmar Bergmans Sommaren med Monica. Ytterligare en film har premiär i år- den mycket effektfulla Gycklarnas afton. Från England kommer filmen om målaren Toulouse-Lautrecs liv- målaren på Målan Rouge- i storartad regi av John Houston. Och musiken i filmen The Song from Mollen Rouge som Norrie Paramount's orkester spelar här blir mycket populär. Men den mest omtalade utländska filmen i år är nog den amerikanska Härifrån till evigheten, utsedd till årets bästa film i regi av Fred Zimmerman. Filmen skildrar soldatlivet på Hawaii med anfallet mot Pearl Harbor som klimax. Men det är nog den heta kyssen på sandstranden mellan sefanten Burt Lancaster och officershustrun Deborah Carr som får publiken att rusa till biograferna. Filmen belönas med Oscar för bästa manus, regi och fotografi. Och en av soldaterna spelas av sångaren Frank Sinatra. Han får också en Oscar för bästa manliga biroll. Under sommaren gör för övrigt Frank Sinatran inte helt lyckad turné i Sverige. Till Finnspångsfolkets park kommer bara 140 personer. Men på Skansen i Stockholm är publiken betydligt större. 10 000 men de får betala ett högt entrépris, tycker kritikerna. Tre kronor.